Halló, halló, halló. Kedves Kölcs. Péter. Péter, <gül> most jó volt a telefon, vagyis nem volt áramszünet. Igen. Na, kedves Kata, nagyon sok a téma, nagyon sok a mondani való. Bár egy mondatot a tegnapi adásra azért mondanék, szóval ilyen depressziós adást én még, hát néha előfordul, de valahogy mindig... Hol a stefkorhoz, hol a hútúrhoz vonzódnak ezek a depressziós hallgatók, és valami elképesztő negatív, depressziós vélemények voltak minden szempontból, kivéve egyet-egyet. Szóval nem szeretem. Én már a választások előtt is elmondtam, hogy ezt az örökös húhogást, ezt az örökös negatív sugaraknak a szétspriccelését abba kellene hagyni. Hát gyerekek, kétharmaddal kormányzunk. Az európai parlamenti választást is majdnem kétharmaddal nyertük meg. Miért kell itt negatív dolgokat szétsugározni? Csodálatos családtámogatási rendszer indult el, fiatal párok 10 milliókat kapnak kézbe, kocsit vehetnek állami nagy segítséggel, meg Egyéb millió ezer dolgot, miért kell itt -e negatív dolgokat kibocsátani? És aki még egyszer nekem jön az egészségügy, hogy az egészségügy romokban van, azt nagyon magamba elküldöm abba a bizonyosba, ugyanis benn voltam én is itt a Szentendrei, nem tudom minek hívjuk ezt, egészségügyi központba, hát ha létezik tiszta, gyönyörű, precíz Elképesztően jó állapotban lévő intézmény, ahol úgy megy minden, mint a karikacsapás. Számítógépen az ember be van írva reggel nyolcra, én vérvételre mentem. Reggel nyolc előtt tíz perccel már be is hívtak, és nyolc után öt perccel kint voltam, még hat emberrel együtt. Miről beszélnek ezek? Milyen egészségügy van itt romokba? Kis hülye baloldali bolsi idióták! Tinálatok abba volt! Tényleg abba volt. No de amennyi pénzt az Orbán kormány elköltött már a vidéki egészségügyre, meg most jön Budapest, óriási fejlesztéseke. Ilyen penetrás, piszkos dumával már nem lehet az embereket megetetni. Ugyanis bekerül egy bizonyos intézménybe, ahol nagyon jól dolgoznak az egészségügy dolgozóknak a, a, a leakalappal tényleg, mert mindent megtesznek, és ezt nem én mondom egyedül, sok hallgatónak ez a véleménye. És akkor ezt hallják folyamatosan ettől a roadék bandától. Aki írítségtől, meg a, a, a féltékenységtől megvan őrül hogy a lakosságot nem tudják eltántorítani a Fidesztől. Nem tudják. Mert az emberek látják, hogy hol az érték, hol az erő, és hol az, az, az a politikai, tisztességes kormány, aki az ország és a népét dolgozik. Na ezt csak előjáróban mondtam el, mert tényleg, szóval nagyon elegen van ezekből. A folyamatos epespét szétspriccolásából, és azért szeretem én is a Deák Dánielt, mai újságban is van egy nagy cikke, mert ő, tényleg, ő is mindig pozitív. Elít fanyalogni, örökké csak fanyalogni, mert nekem rossz kedvem van, és akkor kivetítem a rádióba. Akinek nincs valami tisztességes mondani volna, ne telefonáljon. Nem vagyunk kíváncsiak ezekről a negatív dolgokra folyamatosan. Tegnap elképettő volt. Na kedves Kata, az Európai Unióban ott visszamenve, én ezt a nőt jónak tartom, már kinézete is egy olyan kis tiszta, tüktig, igazi kis tiszta, tüktig német. Ha ő neki tényleg hét gyereke van, és azt mind szülte, ez a vékony kis egyszerű nő, akkor én lemelem a képzeletveli kalapomat előtte, mert én tudom a feleségemtől, hogy mekkora nagy dolog. Még egyet is, azaz magának, nem kell mondani Kata, megszülni nem hetet, és ezt a hetet föl is kellett nevelni. Mert lehet, hogy ő jó anyagi körülmények között volt, de azért neki kellett kihordani, neki kell őket idevinni, odavinni, fölnevelni, mosni rájuk, stb. stb. És felnevelni őket és izgulni értük, és, és folyamatosan szeretni őket, mert ha egy gyereket nem szeretnek, abból lesznek a negatív felnőttek és ő valószínűleg ezt megtette. Tehát ilyen szempontból jobb. Az, hogy a parlament előtt, a szavazás előtt próbált minden e, politikai erőnek, amit, őne, amit ő szeretne hallani, elmondani, és elmondta, az nem azt jelenti, hogy Európai Unió elnökként, mert ugye öt évig őt nem lehet leváltani, e, mindenfajta maraságot fog csinálni, amit az isziászos, hótréteg, alkoholista idióta csinált. Aki jó volt, aki a balódalnak, meg a liberálisoknak is nagyon jó volt, a Junker eftárs. Mert jött a drótsoros soros hogy szavazzátok meg, mert nekünk ilyen ember kell. Ő mellette szét tudjuk hordani Európát, tele tudjuk nyomni migránssal, tele is nyomták. És akkor az nagyon jó volt nekik, a baloldalnak. Na most amit újabban a balódal és a liberális oldal művel az Unióban beleértve ezt a Magyar koalíciót. Az, az vagy igazon a Deák Dánielnek, hogy ennek nagyon nagy ára lesz később. Hát nézzük csak az árát, ugye? Ott van például az MSP. Amikor beléptünk az Európa Unióba, 8 darab képviselőt tudta küldeni, 8 -at. Aztán a következő választáson már csak négyet, aztán meg csak kettőt, és most egyedül van ott a leghülyébb. Mert még az MSZP-n belül is az egyik leghülyébb alak, ez az új hülye, ő van egyedül, és azon kívül a következő választáson meg már nulla lesz. Ez a vonal egyenesen lejt a pincés szintre, vagy le a bánya gödör mélyére. Nem veszik észre, ugyanúgy a Momentum. A Momentum egy dolog miatt Kluta kiküldi ezt a két szerencsétlen nőt, hogy 800 ezer szavazónk otthon maradt. Én tudja, Katalin, hogy én, én nagyon elkötelezett vagyok, de ez a 800 ezer szavazó, ez nem elkötelezett. Aki meg tudta tenni, hogy otthon maradt egy ilyen fontos választásnál, és megengedte, hogy a Gyurcsány négyet, a Momentum kettőt kiküldjön, akik már most az első héten hazán kellen fordultak, össze vissza szerveződnek, ők már úgy viselkednek és ordibálnak az Európa Unióból, hogy meg ne szavazzátok, mert Fideses, mintha Fides azt jelenti, mint a, a, a német fasiszta párt, vagy a német náci párt. A Fidesz Magyarország egyetlen reménye. Közölném a két hülyével. Ők az egyetlen reményünk. Mert ha ők se lennének, akkor Magyarország elveszne. Végleg sikerülne, amit Trianonban kigondoltak, és már 907-ben a Pozsonyi csatában megpróbáltak elindítani, hogy a magyarságot Európába elpusztítani. És most lett volna itt a lehetőség, hogy ezt a bandát az Európai Unióban kie... Be se jutott volna egyébként ez a Gyöngyösi nevű szemétláda, aki ugyanszintén nem szavazta meg ezt a hölgyet, és összeáll ezekkel ott kint, ezekkel a hazárulókkal. Na no, ennyit a jobbikról. Hát az mindenki a jobbikos szavazó láthatja, hogy ki ez a Gyöngyösi Márton, meg ki a jobbik. Egy ugyanolyan mocskos, beépített Soros Bérenc vacak párt, mint a DK, mint az LNP, mint a Momentum, meg mint az MSP. És hogy mérjenek ezek? Azért, mert az öreg megmondta nekik, hogy nagyon lazák voltak az itteni embereink, Beleértve a dédelmület, aki azért nagyon igyekezett kata, maga is tudja, hogy az Európában Niedermüller mit produkált, meg az új hülye mit produkált, de nekik az nem volt elég. Ő neki ilyen kell, mint a csekati, aki jó beszél nyelveket, meg külföldön tanult a összelopott lóvéából, gondolom, nem a kis izé. Havi fizetéséből a tanult nyugati egyetemeken, és neki ilyen ember kell, akinek a. Magyarországon született, bocsánat, ő nem is Magyarországon született, hanem Montréalban. Hát mert diplomata család. Hát nyilvánvaló, hát én hát eddig is tudtam, látszik a nőn az a, az arrogáns, globalista nagy képűség, nem hogy diplomata. mi vagyunk a tesék? Nem diplomaták a szülei. Hát nagy diplomata vagy gazdasági szakember, mindegy, lényegtelen. Egy olyan országban született, ami a liberalizmus csúcspontja. sajnos Kanada, liber, ott liberális államfő vagy kormányfő van, sajnos most úgy néz ki, hogy talán meg fog bukni. Na most ez így született, ott lett kiképezve, ezt az az iskolába járt, természetesen anyanyelvi szinten beszél angolul adta a Wanderúzulának, előadta, hogy katasztrófa és hát mi, mi az elképzelés, hogy Magyarországon visszaállítsa a demokráciát és az erópónik pénzek ellopását. Egyetlen egy, egy bizonyítékuk egy erópónios pénz ellopásáról nincs, kivéve természetesen a négyetmetrót, amit még az Európai Intézmények is szemrevételezték, ugye, hogy az el lett lopva, de hát az sajnos nem az Orbán Viktor csinálta, és nem a Fidesz de az nem esik le neki. És van pofája egy magyar képviselőnek, egy még meg se választott uniós elnök jelöltel ilyeneket kérdezni. Na ez a Momentum, ez a vénember kedvenc pártja, ezért kiadta az itteni háttérhatalomban lévő embereinek, beleértve az összes rohadt, mocskos, pa embert, aki a pénzt onnat húzza le, hogy támogassátok a Momentumot, ezért voltak az iskolában ilyen aljas tanárok akik előadták, hogy ő rájuk kell szavazni, az egyetemeken azok a tanárok, akik eddig a jobbiknak kampányoltak, most kampányoltak, azt és így tudod bejutni úgy, hogy megünk 800 ezer szavazónk nem ment el. Volt képe otthon maradni? A Fidesz 800 ezer szavazója. Mai napig nem értem meg, én ezért vagyok a legmérgesebb, mert a kezünkbe volt a kulcs. Ha mi mindjárt elmegyünk, ez a 2,8 millió, akkor ők még lehet, hogy be se kerülnek a parlamentbe. De biztos, hogy legfeljebb egy kerülbe, meg egy nulla meg 0 meg 2 Ezt megtehettük volna, kedves magyarok! Ezt Kimentünk a kiskertbe, meg a szöldőbe, mert öt percig kellett volna szavazni. Na no, hát én szerintem az a meg kell érteni, hogy nincs fontos, meg nem fontos választás. Csak nagyon fontos választás van. Minden létkérdés. Ilyen hazáruló globalista ellenséggel szemben, mint a magyar ellenzék, minden választás létkérdés. Vagy pedig oda jutnak azok a települések, mint a zugló, hogy van egy ilyen teljesen szánalmas idióta polgár aki csetlik, botlék, mindent elcsesz, mindent rönketesz, vagy olyan, mint a Márkizaj, meg olyan még a nem tudom melyik, Szegedi például, például a Szegedi elvtárs, aki ott rotja a levegőt Igen. már 2002 óta Szegeden. Gratulálok a Szegednek, a bíróságuk is remek. A Szegedi bíróság folyamatosan a kormány ellenítél, most is az ellenítélt. Ugye a Márkizaj a, a Ceglidi ügyébe, most a, a, a ügyekbe is mindig egyfolytában kiengedték ezt a rohadt tömeggyilkost, ezt a, ezt a szerencsétlen nyomorultat, és egyébként az ügyészség fellebbezett, és az ügyészséget Na ez a Szegedi Bíróság. Látni kéne, hogy vannak városok, ahol a lakosság olyan emberekre szavaz, akik ellenünk dolgoznak, hazánk ellen dolgoznak, a tisztességes emberek ellen dolgoznak, és ők mégis oda szavaznak, mert orbánfóbiások és idióták. A gyerekük azért fölveszi a babaváró kölcsön, meg a családtámogatás, de ők azért elmennek szavazni a botkára. Hát gratulálok nekik, eztársak, ez a jó magatartás. Péter. Köszönöm. Mi meg nagyon remélem, befejeztem, kedves Kata, mi meg nagyon remélem, hogy 2 millió 80 elmegyünk elmegyünk a, a, a, a, a helyhatósági választáson, nem marad otthon a 800 ezer Fideszes, és nem hagyja, hogy a település, a troncskó akció bekebelezze, és szétlopja. Nagyon remélem. Kezicsolko, köszönöm, köszönöm viszont hálásra!